Як він міг раніше не помічати цих розшитих квітками скатертин, керамічних статуеток та запелюжених штучних квітів на стінах кухні? Як він міг споживати недосмажену картоплю та засинати під імітовані страждання героїв мильних опер? Але головним було й інше. Як він... Двадцятирічний відмінник бойової та політичної підготовки, кучерявий красень міцної статури та відомий дон Жуан місцевого масштабу міг потрапити в обійми лялькоподібної міри. І за ці роки, у свої сорок з хвостиком, перетворитися на стару розвалюху з єдиним бажанням виспатися. Це все, мабуть, через страх, міркував Роман Олексійович. Через святку. Він уперше за багато років згадав своє перше кохання. В пам'яті лишився його солоний присмак, який потім змінився на відчуття огиди і небезпеки, а потім і зовсім стерся, як і не було. І от тепер беззахисна маленька жінка в темносиній сукні розбудила його до життя. Він хотів бути потрібним, сильним, здатним до прийняття рішень. Він міг би бути потрібним, якби вона була поруч «Що ти зопеш, як сич?» Знову донісся до нього голос дружини «Я питаю, чи дадуть тобі хоч якусь копійку?» «Справа ще не завершена», – відрізав він Міра помахала перед його носом скрученою газетою «Хіба? А що ж тут пишуть?» «Брешуть? Знову хочеш процинтрити всі гроші на якийсь карданний вал?» «Нікчема» Вона вийшла з кухні, грюкнувши дверима і навмисне голосно увімкнула телевізор. Роман ще трохи посидів, потім пробрався в коридор, тихенько накинув на себе куртку і так само нечутно причинив двері. Тепер йому було куди піти, і від цієї думки у нього радісно затріпотіло серце. Лана сиділа на дивані в оточенні великих і маленьких подушок, закутана в пістряву перську ковдру. У напівтемряві, що завжди панувала у її квартирі, на тлі цієї ковдри та гобелену, що висів на стіні за її спиною, вона скидалася на чорноволосу маленьку дівчинку з картини врубеля. Роман одразу ж помітив цю схожість. Лана була без свого звичного капелюха, одну сторону обличчя закривала хвиля густого чорного волосся. Він узяв її маленьку ручку, що зазвичай лежала на її улюбленій подушиці, і сміливо поцілував кінчики пальців. З її уривчастого дихання, яке межувало зі схлипами, він зрозумів, що перед його приходом вона плакала. Це було зрозуміло. Фірма припинила свою діяльність, і їй, мабуть, тепер буде нелегко. «Вони зізналися?» – чутно запитала Лана. «Так». Йому не хотілося згадувати події останніх днів, тим більше, що інформація вже пройшла всіма газетами. «Вони сказали, навіщо це вчинили?» – знов запитала вона. «Те, що я знаю, відверто кажучи, мене не задовольняє, але справу закрито. Годі про це, я втомився». Він поклав голову на подушечку, що лежала на її колінах. Вона не заперечувала. Роман ясно відчув, як її руки... Підібгані коліна та вся постать випромінюють тепло. Головний біль, що мучив його ось уже третій день, раптом відступив. Його прийняли потужні хвилі, очі закрилися самі собою, і внутрішнім зором Роман побачив різнобарвні тунелі. Ті самі теплі хвилі ніби розчинили його в собі і понесли в різних напрямках. Але він водночас спостерігав за усіма своїми пересуваннями. В кінці кожного тунелю бачив її постать. Розчинявся в ній, занурювався, відчував надійний прихисток, як рибка-клон у ніжних пелюстках-щупальцях актинії. Колись його мучила симбіотичність, яку нав'язувала йому давно забута подруга. Тепер він розумів, що немає нічого сильнішого за це взаємопроникнення. Тільки разом ми зможемо вижити. Ти послужиш наживкою для ворогів, я знищуватиму їх отруйними щупальцями. Жодна волосинка не впаде з твоєї голови. Роман розплющив очі. Її рука лежала поруч із його щокою на тій самій подушечці, яку вона назвала талісманом. Чомусь він подумав, що вона, ця Оксамита, розшита бісером з трьох боків подушечка, збільшилася удвічі з часу їхньої останньої зустрічі. Зблизька він тільки зараз помітив, що з четвертого боку